Сумбурні припущення. Після слова редактора. Упродовж редагування перекладу анонімного твору «Сповідь Киянина и мене навідували різноманітні алюзії асоціацій, які плавно переросли в сумбурні припущення стосовно реального авторства цього напрочуд цікавого опусу. Асоціативні алюзії могли собі просто законсервуватись у власному соку, тобто залишитись самодостатніми витребеньками чи то пак іграми збудженого розуму. Проте вони мене таки спровокували. У певний умов... умовний спосіб побавитись у розгадування шарат, властиво висловити деякі міркування, обмежені самі собою скромними рамками особистої ерундиції. Загалом це видання, до якого війшла франкомовна в оригіналі «Безумовно, не в перекладі», Сповідь Українця, доповнена оповіданням німецького письменника Гаїнса фон Ліхтенберга Лоліта. Можна охрестити терміном Протонабоковщина. Це впливає, зокрема, із переднього слова Анатолії Перепаді, який інтерпретував ту сповідь по-українському, повернувши її таким чином долона до рідної української літератури. Саме так. Адже є певні підстави говорити про явище нехай вельми вже маргінальне, української літератури, французькою мовою писаної. Окрім щоденника Марії Башкірцевої, варто при цій нагоді згадати хоча б певні сюжети з творчості Марка Вовчка, деякою мірою доречні в цьому контексті, в якому світочем сяє наш анонім, а напів приховано зблизькою лебонь, що ціле мініатюрне сузір'я світлячків – Анонімний автор не конче мусить бути розшифрованим чи розконспірованим. На, на приховання автором власного імені впливає не обов'язково авторська воля, а радше обставини, які нав'язують свою волю авторові. Так чи інак, але без таких мін уповільненої дії чи прихованих подарунків, історія літератури була б значною мірою менш цікавою, більш ніж ймовірно, Тобто майже зовсім очевидно, що я тут не подам згадки, розгадки реального імені автора сповіді. Проте не, спо... не поскусплюся поділитися своїми припущеннями, якими б вони сумбурними чи фантасмагоричними не були. Анонімний автор сповіді на часі письменної фіксації у 1912 році не так давно пройшов віковий 40-літній рубіж – Сприймемо цю інформацію на віру, хоча вона і може бути містифікованою, але слугуватиме нам вихідною точкою. Я ж ніяк не, даю, не маю на меті займатися іконоборством. Проте першочергово мені спало нагадку дворянське гніздо Косачів. У певному сенсі обоє братів Лесі Українки могли б бути евентуальними авторами цієї споводі або Михайла, або Микола. Та якраз хронологічний вимір тут є найслабкішим місцем. А зате родинна ситуація мається на увазі відомості про батька і матір, є в даму разі козирною картою. Батько наніма був майже сановником, принаймні посідав досить поважне місце в суспільній ієрархії. А мати писала, перекладала і видавала книжки і брошури. Петро Антонович Косач займав доволі поважне суспільне становище, зокрема, був мировим посередником Ольга Петрівна Драгоманова Косач, Олена Пчілка була письменницею і займалась також видавничою справою. Із батьками анонімного автора ці дані стикуються, власне це і виявилося першочерговою спокусою підтасувати під цей контекст братів Лесі Українки. Михайло Петрович Косач 1869-1903 роки за часом народження цілком підходив би Проте помер майже за десятиліття до задекларованого часу написання сповіді. Тут можна припустити містифіковані часові зсуви. Микола Петрович Косач, 1884-1937, за часом народження не підходить. Проте, знову ж таки, це можна списати на містифіковані ті ж таки часові зсуви. Грішним ділом можна було б припустити, що Микола дописав за брата Михайла цю сповідь, щоб продовжити, бодай, уявне його життя. Чудове знання обома французької мови навіть не береться під сумнів, бо це тоді було невід'ємною складовою обов'язкової програми для освічених та інтелігентних людей. На користь версії щодо Миколи свідчить те, що він вчився в 4-й київській гімназії, нерівно і зі змінними успіхами. Можна було б навести чимало аргументів як «за Михайла», так і за Миколу, або навіть за, за певний синтез їхніх біографічних даних, проте занадто багато тут натяжок і часових сувів, які наполегливо працюють на тезу проти. Ще одним претендентом на реальне авторство сповіді є Агатангел Кримський 1871-1942. Спробую навести деякі корисні аргументи та при... наггідні помисли. Агатангел Кримський був чи не найбільш поліглотом за всю історію української культури. Тому спокійно міг написати твір і французькою мовою. За часом народження він ідеально підходить на аноніма. За часом ідеально підход... аноніма. Риси батька і матері аноніма можуть поєднувати в собі його батька Юхима Кримського, який був урядовцем, учителем історії та географії, а також автором Цікавих брошур та й до того ж, засновникам дуркальні, навчався Агатангел Кримський у Другій Київській гімназії та в колегії Галагана. За кордон їздити не любив, проте віртуальний виїзд до Західної Європи можна протактувати як певний вияв сумблімації або ж містифікації. Дуже вдало здатність Кримського до містифікації підміти Василь Шкляр. Усе його життя схоже на таємничий, нічим не розгаданий, не розшифрований міф великий містифікатор власної біографії. Він свідомо залишив у ній, які у своїй творчості безліч знаків запитання, до яких боялись наближитись найприскіплювіші дослідники. Не побоялися наблизитись властиво найприскіплювіші наблизитись до розв'язування багатьох загадок гад Ангела Кримського, незабутня Соломія Павличко в останній свій... своїй ґрунтові праці. Не побоялися наблизитись властиво, найприскіплювавши наблизитись до розв'язання багатьох задач Агатангела Кримського, незабутня Соломія Павличко в останній своїй ґрунтовній праці. У сповіді аноніма присутній також кавказський сюжетик, який одразу ж наштовхує на подібні мотиви в романі Кримського Андрій Лаговський. До слова, кавказським сюжетом закінчується перший в Україні літературний Еротичний роман «Вирід» Осипа Шпитка перше опубліковане окремим виданням у 1901 році. Анонім описує сороміцькі звичаї українських вечорниць, і тут теж до слова згадала, що не першим зібрав подібні описи Митрофан Дикарєв, зокрема, й записки селянина Харламп'я Краснолуцького про його молоді й парубоцькі літа під назвою Чим людей описувати, то лучше себе. Частина цих записок про українські вечорниці була друкована по-українській і французькій перекладі, як стверджує Іван Франко. Отже, французька публіка мала можливість взнати дещо про наші вечорниці ще до публікації сповіді аноніма. Ще багато часу згадалося і заасоціювалося принагідно. І ще багато аргументів можна було б при прецезінніше навести на користь Агатангела Кримського, якого гаданого автора сповіді. Та я волів би, аби питання реального авторства сповіді Киянина Ратамана наразі залишалося відкритим, аж поки не дочекається гідного дослідника з реальним таки декодером. А моя скромна місія полягала в розбурхуванні гіпотетики і таки полягала у вигляді сумбурних припущень. 25 пятая 2004 две тысячи четвертого года, Иван Луч... Лучук.